وزيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا تؤمنه إلا لمن تبع دينكم قل إنه نردت من إن المناقض الله يؤتى حزم مثل ما أتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفصل بيد الله يؤتيه من يشاء والله وسعنا ليم يَخْدَصَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَى وَاللَّهُ ذُلْفَزْلَ لَزِيمٌ سورة العلمران مدني سورة ده نزولن نواسي اكي ده اكينائنا پس سورة انفالنا نازل شوه او بترتيب ده سورة دونو کی درين ده پس سورة بقارينا مقصد ده سورة العلمران بيان ده سلور و مزامينو. اثبات تتوحید اثبات ترسالتا فیحاد فی سبیل اللہ تعالی انفاق فی سبیل اللہ یعنی کم سالور مزامین چی صورت بقرہ کی بیانشوی و ندل تکی داغین از زیاد تفصیل او زیاد وضاحت سرا ذکر کئی با اعتمار د مضمون سر صورت پدری صوبانی تقسیم دی اول ایسا اترست پورے پا کے بیان دے د اثبات تتوحید دو ام آیت سونسس نا آیت پوری دی که بیان دی ریس بات پر رسالتو او دریمائی ساد آیت نمبر اکسو دونتر اخیرہ پوری او بدی کی ددوگ مسالو بیان دی یو جہاد پی سبیل او دویم انفاق پی سبیل اللہ تعالی اولی ساد چیدریش بی تیتونو تری بابو نوانے مشتملو ہر یو باب پیش بکش بک خبری وی دا ہر یو باب اپتی دا پداو دا توحید سارکی دا نو داغی بیان شویو دا آیت چون ستنا دویم ایسا دا صورت شروع شویوو او پا دیکی اس بات پرسالت کی تو او پرسالت ماننی چی دا کتابو دو مشرقین مکر طرف نکم اعتراضات شویو بین ذلتو نو داغی جوابون اکن اول اعتناز آیت نمبر چون ست اتخاذ الاحبار و الرحبانی في التحلیل والتغریم ابل قباحات اول و چته سپل او موليان وایو یو یت درجه تر رسول او یو سیس په او یو سیس په حلال والی کی یم د دې د اړین کپوس مته نه کولو خو کولو دغه خبره چې ذکر کولو آی پینسټ کی ال احتجاج بالباطل دی ال کتاب او بوی مشرکین مکہ ایبراهيم علی السلام زموږ په دین باندې دا به جوابي کوله چې لیک کتاب تاسو واړو دا خبره موږ کوي ځکه چې تاسو يهوديت او نصرانيت دا خوده دي رسته پیدا وار او مکه مشکينه دا دا ونی کوي چې موږ ابراهيم عليه السلام بدین دین باندې يو ځکه تاسو په دین کې شرک په ابراهيم عليه السلام د شرک طور کړو د شرک را ذکر دي دا خامساتي ذکر کوله آیت 69 کې ازلال المؤمنين خلق به ګمرا کول و اللہ. دا و خلق و د الله د کتاب نا ډول سلور محمده س ته سچرتي کوبرهم بیايت الله د الله د کتاب د ايتون انکار کول پنځم خباشت تلبيس الحقه بالباطل زه خصره باطل گډوت کول او شپدم خباشت تلبيس الدين الياصا پکم زورو خلق بني دا غي دین گډوت کول شعر نيمان راړی ماجی ګرته او ګرته نو علي کتابه کودا تل کوله سر و ایمان جوړ مازګر بو تختی دو خدای اوس کی دین او د خپویږي پریاورت کې خونګونه نه مشور کیګل وی آبادی د کنه د څوک په شراب ته کی نه څوک په میاش کی نه څوک په کال کی نه څوک په پکلو نه کی نه ورکه ودند وی ا دند چراغ نه خراب اند نه است یو ګندم او واپس سی او بیا شیله نو بیا وکال کو ته کوره مو سرته له وخت تیر کو ګورې تی او ولز نو څو پېښوې بټو او تش او رونه و او پتش تگونه و تک خبری و نور پاکی سنوو و مل استازان بیسو تولو و مل مور پلار بیسو تولو دا کسی بیسی و نور پاکی سنوو دا مطلب پاکیس خبرانو زکت زراغلا او سو دادی زینا ایت ریتر نا کم زیانی چی تلاوتو شو دادی زینا دادی اوم خباست او اوم اپلیتی شکر کئی الوسیعتو بالیهودیت المنسوخا او والنسرانیت المنسوخا په یو واقعي تاسې یو کوله باغدينې يهودي استاني او باغدينې نصري يماندي چې هغه مسوخ شوې دي چې ني بصن دین مالک شي ګوره دې نمبر 72 کې وې چې ساري <سؤال> نهيمان اوره ماهان دي مون کوي کوي ولي لا ان لهم يرجعوا چې تا کوم نوي مسلمانان دي دایې جان چې داخله کوم ديني اسلام نووب پر نو یو ماشي دغه کار نه کوي بلکه د دایمه شنان د ابتدا خبروم کئ یا خبروم کئ چې تاسو غوډه پیغمبر دې درس تلاړی د دې میثیل تلاړی وګوره دا چې نه چې دغه د تاسو کی نه یو پتاه زوانی دته خبرو اثر شي او تاسو یې تصدیق کوي چې وای ته بالکل رښتیا وې وای کی په خبره د دې آرامیا له تیز نظر لګی ته هیڅ څوک شاگردان جاسوسوی للیګی نو ټول یې چې تاثیر تیوانلای ته څوک یې غوږ رنگ منډه را نیشي ن نو د دې زاري چې خپل د حق نه اوړي او نور خلکو مو د حق نه اړای نو دې مو دوي لا کوز موجوده ورکی تاسو خو ورځي خوږري کوم کوشان خبري کولي تل ويختي من لا ميلاد من له اور ما خامونه من د مری په کوټه خراست دی رواوي اسات ديره من له او کله تاسو نو نبیه ولات امینو الا لماس بیا تاسو به د تسلیک نکوي دا راغنن سمه دور کې خوتي ټلو پتوونو ډلی دي کنه دا شیه ده دا وړې له دې پیرشګانو خپل منس کې پتوونو ډلی دي د بریانو خپل منس کې دا دیک باندې او خپل منس او دا هر چا د ټل خپل خپل نه خره ځکه تور پټکې دي ځکه شنه پټکې دي د شجر پټکې دي کسمه کې ندې بغلمنځ کې هغه زتا موئی چې کومو په شانتي چاهي چولوي زموږ په شانتي کې مې شنو ویل د زموږ په شانې پټګي د چاشنې پټګي د چا تور پټګي ندې سره یو ځایږي او کو د دینه الاوه یې نو ورچور نشي دا و تاسو ګمراه شئ دا دې دا پیرانو دایو د دې کوز ورته دا یې غنخي دي کتهغه نه ولا پتی وزای او د دینه الاوه نور چا پتی ولا وزای نو والله تونو والله دو مینو تاسو تصدق م کوئ الله لیکن لیمنغ چا والله دو مینو د وکم د چ طرف نه دي او د یبو د مشررانو د طرف والله دو مینو تاسو تصدیق م کوئ الله لیکنلیمنغچ ط بیا دینه کوم کتابي شي د دیستااس د ایمان پسه ک چې لام را د دا پهه د تصدر کوي واللهتهمنو الله مت ته بیا دینه کو سره بخارتې مون هت ک چې ایمان پسلهې ب را شي یومنونه بل یو آ... میونه بلغ بقره آ... بهکار ول که نه نو ایمان بل یونه پسله ک چې را شي نو مطلب ایمان پهله باندې ایمان په غبر باندې ایمات پهت با ایمات په کتابانې او د ایمان پسله ک چې بیر دا په معه تصدق او د ایمان خپل لغوی معنی او تصدیق تا. راتل کیدی تو منو نه باد الا نه باد غری لمن کې سلام ښکاری؟ ها؟ نو د ایمان په سیله کې دا تو منو د ایمان نه راوته دي کار. د ایمان په سیله کې سلام راشي دا په معنی تصدیق وي. نو علا تو منو تاسو تصدیق مکوئ. تاسو تصدیق مکوئ. تصدیق مکوئ لأحد الله لمن بیا دینه کو توف يوتن کووي د یوتن هدن پهې حفت دی ما یا م ولا ظ مع کوي لمن طولو والله تو الله منته بیا دینه کو تاسو اخرار م کووي د چا لیکن دچ چېتابی شي د دیستاسو یونستاسو ددين نه ال چې کم خلک یو خبره کې نو تاسو باهغ ار م کوي جو داته دستا خبره ټیک ته او دا شان زمونږ په دينکې د په کتاب کرد ده پو کې به خبره ولا تؤمنون بي اپیراگم ولا تؤمنوا الا لمن تبعت نكم تي ولتؤمنوا باندې دپا سه وړه شانتي کرخرا دا دی او باقي باندې ولي کوي جمله معلوليه میم عین لام وو لام ی او اخر کې غکول هيك معلوليه جمله معلوليه دته دا, دا مطلب دے دی چې د دې پتینه بعد الکتی نو بیان شوی دی جمله کې کارا چې تاسو د چاترزیک مکوئ مون اوس په شوی کنه به ما ترجمه وکره چې تاسو د چاترزیک مکوئ ولې مکوئ الکتی سذی دغه جمله مالولیا او دتی رسدوه الکتی نو را روان دی دا دتی رسدوه الکتی را روان دی نو هغه ذکر اغم دې ذکر کوم کو تاسو چې څنګه ورو نو شانتي لیکای وران کې مغشان او پر ريجستره کې مغشان چې تاسو بیا یا تاسو چې تاسو کې پويګي تاسو چې بل <سؤال> ځخه یې چې تاسو کې پويګي ځکه چې زمونږ اساتيز کرام ک مشر صاحب دې کښ کښر صاحب ګول صاحب ادارنګ زمونږ نو ور ساتي زې کرام دمویا قران و سنت دی اللا دی ولا و جان و او سنت خو تلिती الله دی ولادت او جان او خوشحالی او کامیابی ورکی او الله دی هر قسم غمونو تکلیفون پامان کی اوی موږ نه صرف قران بس یعنی مطلب هغه شرط د پوره کوي چې وتر چې مو تیرې خبره خلاص شو اغه مویا قران ولنج کی راکای په جوړه کی, کی راکای په تاسو طریقه هم ته قران خای چې نهړه ته کوشي او د دې سره نو به خپل باندې جاری شه د دې او فائدې نور خلکو د دې او جن زده چې له درس کوم تاسو لیکل کوي او دا زموږ د اساتې کرام کرامو د دروسی امتياستي چې د دې په درسونو کې لیکل کیږي کو به د دې درسونو کې لیکل نی تاسو وګورئ به هم خپل ګډ دیوالی او بث لیکل نه کوي ځکه چې مقصد خصوصا کول نی کړم دبل چایښل نه کول هو مقصد نه و base سي ناس دې پاس کوي نو یا خیال کوئ نو ټول تکید ویلې تونه دي او بیا دا وی ته جوابو ندي نو ولا تؤمنو الا لمن تبع تاسو تصدیق مکه وایته یوتن لیکن دا هغه چا تصدیق کوي ته تبع دینکم کتابی وی د دین اساسه وله اول ال تسدی نو اول ال ته اي او ته اغه د مسلمه او تی دی د لتی الیک ای یوتا تا التی اوله دا روم به الت بچته ستکه کوم کوي زګه چې د رنه مخ په حرف جر مخزوز ته بی ای یوتا دی ودا چې ور وکړی شي هغه دنیا تانته درجه مثله په شان ما د هغه زره یودی ته چې در کړي شي ویته تاسو ته د نن په ما شیره کس علم څه دیلو کوه درجه ده او داخله د ته مناسب مناسب کوي او باجی باجی د توي لوکه چې راځي دا یې تصدیق وکړي او چې استاد صدا خبرم ټکتا و خلک به وایي چې وګورا لانی مولاي سي به تصديق وکړو ولدا څنګه چې ځانوی عالم هم ټک دي راځي چې موږ هم پیوړو ویلې خبره نو دوی دیم عالم بیا خلک راځي او د د ترچا او استادا چې شهرت ته دا به ختم شي ویلې خبره باندې دوی پیه ستوخه تصدیق وکاله ته دا زما چې نن ان دی کم د ده د کوم خلک را نه مخکېروو کېږ ژه را ل وړي د تااسې نه بیا سبا ددي بل شي د حپه شي او د دغه س پا شي دا خبرې دی د چا دپه کولی دغ وختېوکو نو سلام و د په تر د نو سلام دره کوې ده او د دره برارره با کې ده د سرچ وختې را چې کله نو سلام نور راغلی او چکل نبی علیہ السلام راوے و قرآن را غیر تو ایخو خلکو پیشا کرتا چیتے خطول و مرزم و معلوم تغلدی نیو تا دا چور بکریشی احادن یو تنتا مثل پشان مہا درجی دہا غیزتو شہرتو او تیتم چی در کلیش بیلی او تیتم چی در کلیش بیلی تاستا دا شب پشان درجبا بیادنی نور خلقمشی او دیم اللت او یو جو کوم دی لاندې لیکای دیم الا ته ثاني او یو حاج کوم دا اوله ما تم به هجر مخذوف دی بی اي یو حاج کوم به دي خبره چې دوی به چې کای تاسرهین درب کوم پنې سره تاسو په قیامت کې ګره کله تاسو په جرمانی په دنیا کې د دې کو کوو نو فورس د قیامت به الله پاک تاسو ښهی چل نه ته دنیا کې زم تصدیق کړو کرا یوهلی نام نه لا وای کی خبره لکه بازي بنده په خولې اقرار کوي او عمل ته جوړ مي د porez زکامات په بیا دا موحدین دا پیغمبر د دوه عملګری د دوه وارثان تاسو باندې د کریوان نه نیولې والله تب مخکې کوي چې الله دقتی په خوله کو یو اقرار کړ او شه وی د انکار کوي وای کی خبره باندې د قیامت کې باندې سره ځو کوي دنیا کې به تاسو په شان درجه شي او په هرڅ کې بیا وترځي څنګه یې رمبه څنګه څه کوي رمبه څه پات څه کوي درې lễ سلام کرا نو څه دي چې جوابو سړي نو قرآن کریم د دې جوابو کړې دې اته عمل ইলل جواب کوي قل ان ان الهدى هدا الله تسوي چې تسديکي مکو صاب شانتۍ ترجمه وتع یا تاسو ویئ چې تاسو ځکه مګاو دوی خلکو لپاره د ایمان توفیق ملئ او شی هدایت هم ته ملئ او نه دا ځونه دا به تاسو ځکه نه دا قول ورته وای ان الغدا یقینا دین هدايته او ضله الهی الی یذل ذل هدایت ورته تزر تاسو تدویر نوکا او تاسو تدویر نوکا والله تعالی هدایت ورته ای به هدایت ملالیک ویږي په دې جواب دیم قلت ورتوى إن الهدام يقيناً توفيق خود الله توفيق ذا الله ده هذا تصدق مطلقنا الله دي شاله دك لكي دو توفيق وركي ودو دشمن تقول كم وركي رجل المومن تشال الله دا ايمان توفيق وركوله دا فران دا ترسوينو وركو كنا الله پاك شد ايمان هر شاله وركي او هغه د خپلې لال د سي له روکو شانتي او ابي شغولام نوم ور کوي چې پسرو ستروتو کوي او هغه د ایمان نه اوري الله چې د ایمان تصدیق ور کوي هغه د هغه څومره زلهه او په شانتي وي چې هغه د وزن نيميږي شهادت یېږي هغه د اسلام نه اوري دا په تصدیق کولال نه کار دي نا پتصدیق خو نه چاته توثيق ميراوي کې انصا پتصدیق باندې بچاړه توثيق اخوا کېږي هغه بده خودي کار دي او ترې جواب تتر چې او ه جووك منربكم تاسو چې بوررض ذقیمت معني بیاذاقي داب چقول انفض لبي الله تو تو اً صحيلت ف الله كدي او دله چې سووق شي دوررض ذقیمت باغله دغاي مقام ورکي د شفات مخام بهرکي چې ت منلي جوشا من تيو جقررات تاست تو سكرمه چای مله کیه کوي دا چې خلاب کړ دا خو بللا کوي او الله دې مون په دې ډول لکې راولي تخپل استاد او الله دې موږ دې گواهی توفیق راکې نو موږ به الله تعالی انشاء الله کتاب موږ سره رضا ده لپاره بیانولو او ستاسو د کتاب دشمنانو با دې کتاب ته بندولو کوشش کوو دا خو به موږ الله ته خیر الله و دې ترمر کمر ګستقامته شک کې الله ورشي دې قران نشو باندې ن یوتی ه ور کیدا په دلت شفات ور کیدا په دلت شکایت هو هیتا مئے شاو چاتیسو هو شی بچاتی چزی وی بچاتی چزی وی والله والله چې دی ما څه ون فرخ ایوال دیلیم پویته استاذ مودرم په دې کې فرمای چا په نصیب کی وی والله ور کئ موبیا موبلخ دغه زروچو چې را هک دې به خبره ده نو چې د جابا نصیب کې توحید پروتي هغه ته به توفيق ملاويږي هغه ته به هدايت ملاويږي نو ته ولې د چندو پوره پاره او د چنو خیښه ده په راه حق پټکي خپلانه خوشاله دنيا خوشالو دا خلک به تعال شي ورځې زکه خلک چې واپس پورې د قیامت څخه لريانو نيسي چې پامه ته حق ولې نو بیان کړی زموږ استاد الله چې هم نو طرحه په کې یالو څه جواب کې تہ پرسته په پکار دی چې هغه بالکل صفا بیان کړي څه له حث نه کوي چیرې لکه نرمي به کم دې د شه دا ولاد خلکو ته وې چې دلته زرس زې ولاداله خپل شاګردان غپری دي ها وګوره تعال خپل شاګردان غپری دي کته ور سره هر سم را سم شاگردان ته وو کی خپل شاګردان تعال نه درکې تا دو دی نا تا حفل داوت چلو حفل طبلیفت کوا حفل نوی باقسان لولگوا حفل نوی بوٹیزان لولگوا دو باقس پاک فالک بله سر ملدر شی زو اس خوان منی آغا برکشی نو کی ریدو دا تا سر ملدر شی یو زی که بزر تبرکشی رختار رکی گی زو دا اسری دادی بیدو تیان مچرا شی دو خل بر رکس آجی ش گونه دیر وی تا گونه دیر وی تیرا گونه دیر وی چکه ول ان الهدى هدى الله دا جمله موتهریزہ ده او جمله موتهریزہ وے تا وے چې پاریواني اعتراض راځي دا غیدہ ما کومل اودما باد سره تړاو نې استاد محترم فرمای چې قران کې جمله موتهریزہ نشته چې پاوے اعتراض شي بلکې دلته کې ول ان الهدى هدى الله دایمکه ذکر اورو د دې ان یو څه هته مثل موتی تم دا دلته نو ذکر وکړه ددي دوتون نه جواب مې که پرکوو چېکه تا منک نه راغلی نو بیا به سوال ی اله او جواب به و راغلی ان الفله بیا الله او تا ان الهدا به به منکې سلی و به خبرهبانندې د دوتونونه بیا یو جواب شو او چې دا انهدا الله مرککو ن د ان ت مثل مووتسم جواب شو او أقول إن <ملسكين> الخزن بيد الله دعا ترم جواب ترم إلتشو أو يحاجوكم عند ربكم وشو بيباندي؟ ها؟ سوك سوك بيشو دماريوه؟ ها قولي ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم دعا جملة معلولية دا جملة معلولية متلبتها تدين بعد وقوست وإلتنا ذكر كيك سو إلتشنة وجه صدا إلت مطلب دي وجه illet batata che na که nai kara pecha nai illet waj ta welish sabab ta welish hidaym shara no we kara jitna se tasdik ma kawailak endaga cha che sok tabish de din staff ho litas dik ma kawai waje sada sabab sada illet se we wali ya illet jiddi peghambar ta baad te peghambar wa ris ta مد جواب خو شو کول ان الغدا تدمحه. ستا ته څنګه نه جمع په درجه کې فرق نه راځي؟ خطاب ته څه کولې د چا په ایمان کې فرق نه راځي؟ حل لا پر چېاله هدايت ورکل چاله چې توفيق ورکاي هغه به اشن ورکاي کته تصديق کوو کو نه؟ وښوي. د تاسو د چا د دین او علاوه د خبرې تصديق مکه ویلې د پیغمبر علي سلام د صحابه تصديق او یو هاي ټوکوب انځر وبکو چې دوی په اورستو بیا په تاسو باندې دلیل نيتي چې له دنیا کې خمه نلی وا او بيائم انکار کړو مزاګر جواب چې کول ان الفضل بيد الله اورست قیامت خو په تاسو په باندې اشد دلیل ده زه کوم اعظم ته الله تخم چې الله د دشمن دی الله ته د کتاب دشمن دی چې ما به یو خبر وکول او طيبه تکذیب کوله ما هغه بیان کول چې ما په توحید دی او دای وبوې دا څنګه لیکیا یو هیڅ چې د قران ترې وو دای وبوې دا څنګه لیکیا دي د سنت طریقې بیان بماو کو دای وبوې دا درو وي تب د قران کې نشته دا حدیث کې نشته خپل دې کوم را کول د څاغ لريوان ته وزهاتې نشو کدار سوي وي ويشوي بیماري څوک څوک پوي شو څنګه شو اسم ماته خپله دغه وخوا نه ظ بتاب بس پو شوان خو تپ و نو واللهته نو ال منته بیا دي دا جم معلوول ده او دديه இல்ல تونول دي دوه د kia دې تصدیق دا نو کولیو د وسه یو چې ستا زبشن درجه بہت ملوسی د ریس چې پورس د قیامت په دې پتا سو باندې بیا شکایت کړي د الله په دربار کې وکاسېړو تصدیق مخاوي تم رسوش نه کې چې د ګمبر له دا وې د کم زیوراتي خیالون دې خبرې ته نو قران دشمن طول و او قران د بندونو کوشش کوي دې ته ځو چې نه څنګه د سره لګي चले تا دا دی رانا شروع دشمونی دی کنه دی پل افسرا تا دا یو مات که سببلو بل مات که سببلو لکو او تا چی دا لایت کی رانا ختمول خوادی دا تبا دا دی کنکشن کٹ که دا دی کنکشن دا میتر نا دا دا ما میتر با تسنگه کٹ که کت د شی سو دا ما دا میتر تا دا تی کت کولی شی ورشتی کٹ کتا د دې ترانسفورمر لپاره ورونه راغلې د کریسټیشن ته کرش کټکول شي ورونه هه سو کینه شي کټکول یې کړ تب بل تکي د قران د دشمنه کلبان شي وي د زما د دې قران د بندول سونه کوشش کوم دا قوت د کوم ځلط طرف نه راغلې سپور راغره د دې په نکرا نه یې کړی د دې په حفاظت کې دی ته وسونه سونکو او تصویرونه وکړي د قران او د قران වල او د بندول او د بدنامولو په ینخصو برحمتہ میشاں یترا سناتلو دال کتاب چې پیغمبر د پاره د پیغمبرای د پاره دا که په بونیش مایو ولی منتخب کړیو پال کتابو کې ولی پیغمبر جوړن کړیو زه که دغه پدینې په واده راغلی د شام نتن ټک ټک وګر سیرې او بوی وې بپو ما راځي او بل <سؤال> بوی وې په ما خپل منسکي بیا جوړو هر یوې چې دغه خوایې زموږه او پیغمبر خو په دې جوړېته ولله جواب کوي چې یک تر سو بیرحمت هی مَی شا خاص کوي الله پر رحمت فل ترا سو کې چا خوښي دلته سو خوښي نو هغه د پیغمبرې د پاره خاص کوي په نبی عليه کې زې وو هغه له پیغمبرکو دارنگے ہو سن باج خلق بہ حسد کرے شی یے دابلانے بندو دابلانے خدادر در لیکی دست دتونو مری چھنگرو پے گانی کھڑ لیتی اودت اینی انی کو نشنگوس مٿی نو پیڑ دی تان زانو دا, دا, دا, دا قرآن بیان کئ اودت یہ غبلر اودت اسی دی نہ دمانیش تھونو شور گریشتا ازم گوخ شکر دے ہا چھنہم کڑی عمرم کڑیو دمانیو شور گری الہ کتھ و, و سرکار دته په خدمت ده دا خو همشره لپاره هغه چا کړې ده چې هغه پوهږي چې او محبت او غریت او شجاعت او پکې څخهومت او پکې راستا کار دی دته وایې ته ته دته په خدمت کې ته نه خورم بیان کئ او زه به ته کېنم ته به سوله کینې وايي کی زاوې دې پد کی نہ بدو پد کی ضرورت پد کی سخاوت پد کی زایو نہ دتے پکور کے اللہ قرآن جاری کو دتے دخلین اللہ قرآن جاری کو جس طرح پکور کے نہ جاری کی گی قرآن دشمنہ تب تدبیر نو کی سورج وہاں ہوی راجنگ کر سب کلا وہ دہ کرے کم قرآن ذکیہ ہا کم جوجوی کرے دے خلقوتا خلقو دی خبر ہوتا دما شمار دی ورانو یوسین ګډ بل ویوسین ګډ ورشي ول د لورانی وشي په پتی بند کیځای وو په دې کې سره وو ول الله عزت چې تاکي د دې قران محبت ده د قران د اعزاز څخه طالب ده که تاسو ووایو نوی د یو بچی سکوله نه کالج نه ور سره کډاګانې وړتګونه به پر دې او د خپل نور بچی هغه د قران عالم فاطمه طالبات د یو لاله <سؤال> قران ورته بل اندشي ورکولې او دې یو کې نه نشتا کنه دې به کې نه نشتا کنه د دې یو بنگلادا چپس ماربل او ټایلونه دي او د دې بل کچا کور کچا خوري دي خلک دې کچا کور ته راځي او بنگلۍ ته نځولې پدې کچا کور کې پروت دی پدې کې دا محبت دی پدې کې دا قران والو زری عزت ته قدر دی زکه خلک راځي همدې زم غوړي کور او هم غوړي ماینه دي تاسو نه ده دی چې زما غریبه لري که چېرکو دي موږ ناراضي ولکه ساتیف مارول کوته څخه دی هلہ و قرآن ته شي وی موږ سره د دې حضرت ګورو د همیر تاو دی چېم گاون کې زم غوړي پاک پاک کور ندي موږ د موټری ولاړ دي ولکه ساده موټور ټیو نه اوسوګل او نه پکې ته خوبږي فی سبیل الله صح په لور لید د غستې چې دا هرڅ خپل پولیس ورلایسته د چاغ پولیسې کني ده کوي پولیسې ورکایي څنګه لکه نو تا یې دې هسه دوخوارو چې مالونه زموږ ډیر دي کورونه زموږ پخدي او دا د کلیټ د کورونو خلک راځي او دا یې کار نه سپم او به چې بل اس کې ته وفره غستې او چې سټاټن سېره واست دی یاره کول می ته دای کوم وسو یو قاتل لا پټه سکور امرکی یو راځي ولایته نه زونه راځي ا پسیژن کی ته ورایي نو دداي کلمي سو دي ورې پښو وړاندې شو چې دا او دا ودت کشان کړي سوځ او دا ودت یا خطو ويره وتي ميه شام فاسک يلله پرمات پرشرا تو کې چوک وخشي الله دې دا مکام او دا نص د قران راڅوکی او الله دی چې موږ دې خپل کتاب نه چوانې کې والله والله چې دې زل فضل لتي خوند فضل دې سوره یونس یو <جو> لته مځی لپاره 57 57 لکه کوړی <خخ> <خخ> ائی <إلتقی> ځکه مله قران تفضل ویل دی دلته کوي کنه چې الله خو اند فضل دی لوی مالک تفضل دی لوی مالک تفضل دی خپل کتاب ته څوک کی نه او خپل کتاب باندې څوک په اکیدا ده الله فضل دی یا ایوه الناسم ایتولو خلکم قد جاتكم مویزتون من ربکم بات ایسا را غلی تاسم مویزتون نسیت کتاب استاسو در رب در طرفنا دا قرآنی کریم سلور تفات تلتا جگر کئی یا مویزتون داد نسیت کتاب استاسو در رب در طرفنا که نسیت خوادی قرآن تکینا ویر از حلوز زیل خبرنا نمانی لگ نسیت وطاو کا یا قرآن تکینا ودا بخبل اٹکشی و شفا اللهم پسودور او دا قران کریم علاج دے دا مرزونو مرضو چې پسینو کې دی شفا دا شفا دا قران کریم دا اگر غالي مرضو نو چې پسینو کې دی شرک سنین دا دا بنات دی قران تکینه سنینه د زړه باندې چیرته کې دی وسی به راته زړه باندې پدات اهمیت دي رسمونه دي غلا دا زنا دا حسد دی نه دا او خل دې یره دا بځلي دی کله کله باندې تیاري نه يريږي شپه دا بار نو زم ملي تياردا تمہارا سره کوي کباثروم ته زي ګبره چټ تخيږي ته برا سره زي کله که څه चले تیاري نه يريغم تياردا تاسو وايي تیرې ته څه وایي ته کله ته هر یشیش په خپل خپل پوزي پروتي تا پټ خو سره پاسینا نو دا يريږي د سلام اې زه تیاري نه يريغم دا بس دلي ختم شي کوران سره يره د نه يريغم پرې نه بلله بعد یې نېریګې د ځوندی بنیادې ته پوسی راوځي دا مغبره کاوډه به تاسو سنگره راځي تل تاسو دا خبر راولته لږه چې کوم مغبره ځلته وټول مړې دي واه بسې په څوک سنگره راځي ها وایشته ته مړې مده پوسی راځي زمونډه مار شو چې مړې سنې شي کولې وای نو مړې دي نو څه ته وای دا د قران کریم شفاده د حسد ودن ختم شي کله باندې کی جریسي دي راي کنه چې دا چایې ته د قران کریم په صدورونو تن زده نسوږي سيناري یو ورګي په خبره حساب صبر راوړي قران چې بندکینی کنه کینات پکې راشي ځوانږي و شي کول له واطي صدور او دا قران کریم شفاده د هغه مرزونو ظاهري مرزونه په صدور کې پاتې نو کېږي ظاهري مرزونه دي نو دا دا به د فارم علاج په لکه د سوره د سورتي فرقان ايتي استلادي وقاله الرسول يا رب ان قامت تقدو هذا القران مهجورا فدا چې باندې هغه وې چې نبی له سلام په ورځه قیامت شکایت کوي په غچا باندې چې قران پرې خاو دي دي یو څه هغه ترسته چې په قران ایمان راوړی پرې خاو تل مهجورا چې نه وروډه پدې باندې ایمان چې دغه کتاب دي ذين وتدبره مسلمان ته دیم چې په قران کې سوچو نکو د چا چې په قران کې سوچو فکرولو نکو په معنی ځان پویا نه ګدام په اجرا کړای شي پریم ول عمل به سوچو فکر دی کو به عملو نکو ول عمل نکول ځان په اجرا کړای شي دا نه نه حرام نته خبر شوه بیا هم په عمل نکې دا رنګه ول ذلول انه قران اوریدل شیرو شیریه اوس پهن قران یو ته پریخلو د کمپیوټرې اځ ماندی ته په فانتاسټیک ځکو نو تم په ایجران کې راو او تصویرونه کې ډېر په ځېبه دي دا نه چې تصویرونه کې ډېر کریم باندې علاج نه کول دم په ایجران کې راځي یو ورځ او هرات علاج کوم لا پینځه دم مرشي دا باندې ډاکټر لکه کې دا تری علاج کوي کوم یو پېټیک کاغذ پیر کئی ویدا زاہری علاج دخل اکی کئی کتا زاہری علاج سرب کیا با قرآن بازی تزوان لازم دوان دوان دے لازم پا هجران کرایز بای شو تفاکران بازی خالا چی بیمارشی نو اول دا تن لام مرتوائی نو زمان مشر استاج مخترم من او بیلو که دیر خیر و برکت واجوائی آغا فرمایی وی کلی چی بیمارشوائی نو اول لگا صدقہ زم کور کی چې څه کاغذ پرته یو خلک ټول د ټولګي کنه ټوکي موټکي نوسته هغه وې نو تاغو کيده کور دا نوسته چې په په ځانیم کار نشو بل ډاکټر ته لاړ شه د کلی دا معمولی ډاکټر چې کومي ته ویلا لاړ شه دغه نه چې بسناله په څیر ده او دایریک پټ هیل او سوټ او بیهور او اسلام اباد نو ولګ الله تعالی سره تعلق ساته دا صدقاو کوالب سورته فاتحه او یا سوره یاسین او آیات دارنګ علماءوی سورته قاپون بیماره د پاره ډیر ښی سورته قاپون ویا تل اریا سورته ته یو یو ځلله نسبالو کینو قرآن ټوله شفا شي باده او شفا ما پس تور قرآن ټوله شفا با شي باده د په قرآن باندې علاج نه کول دا په اجرات کې راځي او قرآن هدایت ته او رحمت ته د پاره ذ ټول تور ته وایا دی فضل الله په فضل الله چې قران دی او په رحمته او په رحمت الله چې وتاحل کې زه په دې ملي کفل یې د مسرم کشره صاحب مسرم اللي عمر مال اولاد او په لوم کې ډیر او برکت وځي په دې چې فرمایل درس په دې خبره او تختیدو سمه دا بوسه کول درس وولي نه راځي خو ته دې او وی چیرې سره یو څه ترجمه کوي نو هر زه نه هېره یو لپسنا معنا د قران فضل له مراد قران دی رحمت له مراد قران دی نو دا هغه څه نه دی تاخو ګوا احادیثو کې د دې وزاحت شوه دي مفسرین او د دې وزاحت ده دي مصنف ابي شيبا داوي کې حديث سے او د هغه ستو کو څنګه لري چې وزید ابو سعيد خضرې رسولونه او ابن عباس رسولونه هغه ماناتو یې کوئی به په ډېرو توګه د الله قران دی او په رحمته او په رحمت الله چې دې قران ته اهل کېنې او تکینه لي نو په دې نهه کې دی د او سنت ته پاتینه څو دې په دې څکول واري چې خوشحالي منو کوي لکه چې دا بنده اختر کې خوشحالي مناوي خیال دې د اختر لالي ਵਿਚار او خوشحالي د جمی په ورته کوم خلک د عبادت خوشحالی کوي اولام بيزان پاکي خوشبويان له لګي عبادت هي خوشالي مناوې جامع او قرانکونه دغه څنګه يا لرجو شو کیدله کله خوشالي مناوې مناوې د عاشورې په لړ په دې قرانم خوشالي مناوکه قران خوشحالی خوشالي په مناوکه د قران اختتام د سورته افتتاه اختتام د خوشالي په مناوکه نو دنیا تر وي تاسو زاله لري وجنه جوړک دغه شروع کیږي او تا پر وخت لا سی کی تا تا زموږ زمبې ختم کوله دي چې سبا ختم کوم زه به خರ್ಚ کوم ما ختم یې ول کړم د دې په خبره کوله کوم راتل کړی یو دي خبره هغه یو د خلیه یو ختم سره لارو دا دې نه پاتې شولې دومره خوشحالي دونو غوږ د ځکه د وې زم ما په خبره خوشحالي په یو یو احکام باندې د عمل کوله ده ځیزه قران د کینې سم جما کې د ټیک شو دا ما دا د سرتريقه لکو لا دی ختم کې ما پدې د سم طریقې عمل شروع وکړ دا د درسونو شروع ما پکې دا وټونو دا خو ما له پیله نه راسته پدې خوشحالي وکړه پدې ما نه خرجاو په دې ځای کې خپل یپرحو هو خير او دا په قران او سنت باندې خوشحالي کول دا غوره دي دا هغه مال دولت دا د عزت نا دا د اوهډونا دا دیګرونا چې دا خلک راځم صفرانو سنت باندې خوشالي কই تا خوشالي مكان ده تاسو مخترم فرمای واي پکار دادا چی د دیدن څخه بعد سورې یونس کې چاغ ترڅ کی واي پکار دادا چې ملګری د درس نه بعد په ورکاته ده شکرې وکي چی له شکر ده څنګه دا خپل کتاب تقیق نو له تاسو خپل کتاب اهل ګوګنوالې پتی کلی کې پتی شام کې صرف دا خلک وداږه چې هم یو په کې بتا چې دا اللہ سو فخش اخپل کتاب تیکی تا دا کم کم زین ادا کسان دا بلی سونا سونا مظلی دا کئی دیتا دی مبارک باد بی چه دی اللہ دا خپل کتاب دا پار منتخب کت اورای وز فردل تیکی نو ولی لک دی. نو د قرآن و سنت بانی دی خوشعالیو کی او خوشعالی و قرآن کریم چه زی پسی قرآن لکم تردیب مر کرو دی او کوم په زارې د فراننجې کر کوي دي د د فان په دشمن باې دا چرته خلک او با دا هر دا قرآن کوئی. تاسو به د غ هرژ نه ماه د فران کوي عرضې سم تا سو چې کهې د دینه مطلب قآ دی نوله تو نو تاسو تیکمه کوئ ان لا لکنمن لی دغهچ تا بیا چې تا پیش شو دینه کوم د جین تاسو اوس پس روانه تا شومه کومله خو تا سماغه دغې کررک که نه اوله جمله جمله معلولیه ولا تؤمنو الا لمن تبع دينكم دغه جمله څه لريات کراځي او ارمه الاه ته او درې جمله او يا چوک اند ربكم دا رمه جواب سو او دجله الا تبع ماشي ما يا تشوتك انا مستني بس ها سي واي لا ناري لا تا شو غاري تو بوكو يا رز ما بيسوي ما بيوي شوي و اينا ما بيوي شوي و اينا لما فكرت اذا رخاني ما يجيبيه زرواله دا بيدي يريدا غمل اورسكي ما يتطلق ترجماوكا دولكي اشوا نخميت بس دا كذا انه مش تو انا عايزه يريدا شان ديرا غلو دو يريدا دا ما غلو مصروه ځاتونه او چې څنګه روانې چې تاسو ما د اصل سره کومې دانی خد تاسو پويږي خدای راته پدی کوګي نه وای چې او پويشو نو والا تو مينو الا لمن تبع دينكم تو ورته وای تاسو تو والا تو مينو او د هلي کتاب تاسو تصديق مګو وين الا لك لمن دعوا ته بیا چې تا بيشي دينكم د تیم ساتو نو کول ترته وای ان الهدا هدایتو, یقینا ہدایت یقینا توفیق او د الله ہدایت دی چې توفیق دی له د ستاسو کار مړي ائ او تا د چې ورب کیه د نوتنت وصله پشان ماده غدا رږي اوتی تونکو د کرشې ویلتا اوسه او یو حچو کوم یا یابج... به او یا پدی خبره د دې کی م کوي پدی خبره چې دیمه جگړی کوي سره په انځم ملاقات ترڅو په قیامت کې نو کول ته ورته وي انل پذل دی یوتي هر کئ دا فضلت مئشا او چته چپوشي والله والله دی وا چون فراخي ولا دی ليم پي دي يپ تسوخ کئ په رحمت سره تو کی چخوشي او الله قوند په ځل دي لوی دتي ايصو بارک امام راضي رحمۃ اللہ علیہ فرمای وې د کریم په مشکل آیاتو کې دایو آیته او امام قرتبي وايي چې د سورته ال عمران د ټولون اشکال آیت ط آیته وسمه استادې کرامو له دې الله په عمر مانو الهادو په يلو کې ډېر برکت واچي چې په داخې دایته باندې موږ ته بیان کی چې زړه سوف خوشي او دماغ هم تو خوشي او په جګوره باندې هم جوړی شو ورتان شي بلې ځان چې قرطازې ته ترجمه کوي ته وګورئ ته کیږي ځا شي ته وې په مترو ډیر روان دي په تاسو په یوه باندې په دې راه چې په دې په غر پاتې نه زمو استاد محترم کو شرسته چې دا عيد باي تونوي او ما سهر مطاليه کولاني يو گټه پدي باندې هغه درس کړيدي يو گټه صرف ته وتو يوګه هي تکي هو د دې لپاره چې ملګری پدي باندې پويشي او د دې سره دکوشي زموږ ما쨌 دلا رضا او د ښوور ملګرو په یو کولوي صرف وتل دې نه چې په سر در ختم خلاص شي چې خلګ راتول شي له اعلاني مدرسې بس بخواب بس بخواب